Inallaha inallaha inallaha inallaha Tema večerašnjeg druženja će biti oponašanje velikana ovoga ummeta. Misli se na ponašanje ashhaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi اتتلو الله عليه وسلم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه بماه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بماه تنى najlepszy wzór u Allaha poslanego الله poslanego Našto je ali da oponašaju Allahov poslanika u svakom u svakoj pori života čak i u njegovom hodu i u oblačenju i oponašali su njegovu retoriku sve što je poslanik šal Allahov a.s.w. radio a oni vidjeli svojim očima ili čuli nastojali su da Sprovede, sprovedu u svoj život i praktično to uradi. Oni su bili veoma skromni kao što i poslanik sallallahu alaihi vasallam bio veoma skroman. Bili su širokogrudni. Uvijek su nastojali da pomažu ljudima Da pomažu siromašima, Ma da i sami bili siromašni, nisu žudili za ovo dunjalučkim ukrašima i ljepotama, jer u njihovim je bio, bile su ljepote dženeta. I to je ono zašto su oni žudili, oni su bili na ovome švijetu, ali su živjeli za onaj švijet. ان الله لشان هو الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله يودينكى كوبيو ني هو живота ني هو وزامنه الجنه يعني شتي كو يشو الله Trgovali su jer su znali da nagrada za tu trgovinu je džennet Allahov vječni, kojeg su oni osjećali na dunjalku. Spominje se da je Hazreti Alija jedne prilike išao putem i našao na jednu skupinu ljudi koji su bili veoma gladni. A, šasobim, a šasobom je imao samo šest dirhema. Mada i njemu bilo potrebno i njegove porodici, on izglajati šest dirhema i daje toj gladnoj skupini ljudi. Hažreti Alija radi Allahu Anhu dalje nastavlja put, u tom najlaži neki čovjek vodeći devu, I upita ga, ja Eba Hasan, u Ebu Hasane, a leke fii širaihavih innaqa, želiš li kupiti on mu odgovori, ne para, ali bi volio. Onda mu on reče, platit ćeš poslije, kada ti je Allah otvori rižnice, ili daj svoga dobra. I Alija uzi devu. Zapravo Alija ga je pitao pošto prodaješ devu. A on mu reče za stotinu dirhina. I kupi Alija tu devu i povede i zauzde. I krinu sa njom. U putu ga srete drugi čovjek i reče. E tadiju hadih naqaja ebal hasan. Hoćeš li prodati tu devu u ebu hasane? Reče hoću. Kale bi kem išta rajtaha? Rječe, a pošto si ti kupio? Kale bi mi eti dirham. Kupio sami za stotinu dirhima. Rječe ovaj čovjek. Ja ću kupiti od tebe za stotinu šestdeset dirhima. I ali ja mu prodat u devu za stotinu šestdeset dirhima. Zatim ode svoju kutči. Zatim kreni u svojoj kući i u putu ga šte onaj prvi čovjek i reče, o Alija, dje deva što sam ti prodao. Kaže, prodao sam je. Dobro, on, da mi daj moj hak, daj mi moje pravo, vrati mi moj dug. I Alija mu vrati njegovi stotinu dirhima, a kod njega ostade 60 dirhima zatim poherljali a svoje kucje da obavesti svoju suprugu Fatimu a Zahra ispričaju ovu priču koja koe vam sedesila govorici ta jartu ma Allah bisittati da Rahim fa a'tani šittin tergovo sam sa Allahum sa šes dirhima تميئون داو سيسداشت لكل درهم من عشرة دراهم جسراكي درهم دوبيو سنبوداشت درهم قالت سيدة فاطمة الزهرار إتداراتي نشمعك فاطمة الزهرار الله زاله ونسنون لا نأكل من هذا المال نحن مبتع ميتك نجلسي متوستوار اللهم بصانيكم صلى الله عليه وسلم يوني ادرشي اللهم بصانيكم علیه السلام يباویشت الشيگا شتا سزدیلو بصانيك صلى الله عليه وسلم سنسمي ذاتي مرچن اب شريع علي ردو اسر و علی تاجبت مع الله فاربحك ترقواسي ساللهم جلشانه لكيون داو پروفیت فالباعئ جبريل تضاوة شبيو جبريل والمشتري ميكائيل المشتري أبيو ميكائيل والناقة مركب فاطمة في الجنة الدواء أنا شبيتي يهاري شفتيمين وجنة ثم قال جاتمك رجل اواليا اعطيت ثلاثا لم يعطيها غيرك Dato datete da so ti tri štvari koje drugima nisu datem. Leke za uđe imaš ženu, saj ide tu koja će biti na čelu zena u žeennettum. Vvaleedani se ji daš še babi ehhlđenne koji će biti na čelu mladića u žennetu. وَلَكَ صَهْرٌ هُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينِ إِيْمَاشِ رَجَاكَ كُوِي يَنَجَلُ سِيِّحْ بَصْلَنِيكَ فَاشْكُلِ اللَّهَ عَلَى مَا أَعْطَعْكَ بُدِي اللَّهُ زَهْوَاً نَا أَنَمَا شْتَيْهَا أَنْدَوَ دراغا براتو او از او او او او او او او او او او او trgovali inshallahum jalal shanu kako su bili veliko dušni kako su davali drugima mada i njima bilo samo samima potrebno Allahu džalal shanu jasno to ukazuje u Kur'anu pa kaže veyusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa yunsu mada i njima bilo samima potr potrebno davali drugima. Stoga na je da slijedimo Allahovu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegove ašhabe da oponašamo njihove živote. Da se trudimo, da budemo slični njima. Ali u ovim prvenstveno osobinama koji su ih krašile kao što su skromnost velikodrušnost, ljubaznost, požrtvovanost, borba na Allahom putu, sticanje znanja, služenje drugima. Sve to osobine koji su krasile prijatelje Allahovu poslanika sallallahu alijhi wa sallam. Također naredivanje na dobro, odraćanje od zla, jer su oni bili Kajru umme, najbolja generacija koja se pojavlja na ovom svijetu. Kajru ummetin uhriđet linnas. Te'muruna bil ma'rufi ve tanhevna anil munker. Koja je naređivala dobro odrećala od zla i koja je vjerovala vallaha i lešanuhu. S ako želimo da budimo poput njih i mi moramo biti kao što su bili oni, da naređujemo dobro da odrećamo od zla i da vjerujemo čestu Allaha i da praktikujemo ono što nam je došlo od poslanika i ono što nam je došlo od njegovih ashaba. Spominje se u jednoj kuči, kući da je Allah rekao Trojcu volim, ali od te trojice Imaju i trojica koje više volim. Volim ehlushah, volim velikodušnje. Ali moja ljubav prema siromahu velikodušnom je veća. Vaohibbul mutavadi'in, volim skromni. Ali moja ljubav, ljubav prema bogatašu skromno me je veća wa uhibbu tta'ibin ivolim pokajnike voni mone koji čini taubu ali moja ljubav prema mladiću koji se pokaje je veća wa abghadu thalasan marjin trojicu au te trojce imaju trojca koji više marjin abghadu bukhala mrzim škrt škrtša one koji škrtare ali više mrzim bogataša koji škrtaću wa abghadul mutakabbirin mrzim nadmene alim više mrzim siromaha koji se nadmetše i oholi وابغض الفساق مرجيم ولكي грешнике али више мрзим старца старца који греши нема особе која прешела на ахират а да није покаяла то الله عليه وسلم којем каже من أحد يموت الا نديم нема никога кој умро а اذ الشني كايا وما ندامته يا رسول الله وبيته شيء الله послаني قال رچن كان محسنا ندم ان لا يكون ايداد احسانا اكو بده dobroczynitel kaja ce što nije كان مسيئا اكو بده od onih koji čini loša djela, kajat će se što nije napustio ta djela pri smrti. Kako bi nam bilo ovo jasnije? Ispričat ću vam još jedan rivajet. Prenosi se da je jedan od sahaba Lidvanullah i ta'ala aleyhim سرزبوليو فالبصاني صلى الله عليه وسلم نعاكو ندري جنب غرامنا بيتا وزانيغا فمبيرت شنو تأبرشاليو ناخيرت فرأت شا الله بصانيك صلى الله عليه وسلم ألم يقول شيئا زرنيا نشترك فقيل له بمبيرت شنو إنه حين أحس بالموت Kada je ošeekkijo, da čee prešelti, govorio je. Leteha kanet, ke hira, kamo sleče, da je bilo, da je bilo više. Leteha kanet el žeide, kamo sleče, da je bila nova. Letehukane Kamilen, kamo sleče, da je bilo či tak potpun. Veem nad rima za ja ni bilalik, nišmo znali našto. وانتوه لديره استميش لستيمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجى الله وسلم صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحبي يسعى ذات يوم الزمع مهربلا إلى المسجد وعي أصحاب يأذن قدانا نزوريه نجوم ونفوته ناشى Nikoga nije bilo pored njega. Pa ga je on uzio za ruku i poveo. I kada mu je došao trenutak smrti, vidio je nagradu za to djelo. Zato je rekao, kamo sreći da, da je bilo više takvih slučajeva. Da je bilo više. Vakena jes'a lišalati sobhi fi jomi ašedde burudeh. Pa vođe da rođulem tirparik. Jedne prilike je išao na sabah namaz kada je bilo veoma hladno. I na putu je naišao na čovjeka koji se umalo smrzao. A on je na sebi nosio dva odila. Jedno je bilo novo, a drugo je bilo staro. Pa je čovjeku dao to, to svoje staro odilo. I kada je kada mu je došla smrt vidio je nagradu za to dijelo i rekao je kamo sve će da sam dao novo djelo. وفي احد الايام رجع الى داره فسال فسلم راته عما لديها من Jednog dana došao je kući i pitao svoju ženu šta ima od hrane u kućin. pa mu je ona dala jednu lepinu i tako su oni htjeli da jedu kada neko pokuša na vrata govorići ja sam gladan pa mu on dade pola daginge wa 'inda al-mauti ra'a thawaba zalik ikad je trebao prošetiti na ahirat vidio je ševa toga nagradu za to dijelo Pa je rekao lejtahu kjana kamilen kamo sreće da sam dao čita u Regifu. To jeste kamo sreće da sam dao čita u Lepinu. Vidimo da je Jusuf alaihissalam koji je bio u kraljevstvu bio je poslanik i bio je ministar financija. Mogo je vješti i dan i noć i piti i imati što poželi međutim spominješe da je mnogo mnogo postio pa su ga jednog dana upitali zašto postiš toliko Jusufe a kod tebe su riznice čitavi zemlji a on odgovorim bojim se da se zasitim i tako zaboravim gladnoga. Evo, u ovom izlaganju smo izmijeli nekoliko primjera naših ispravnih predhodnika, koji su svoje živote, svoje imetke, prodali Allahu Đelešanuhu u zamjenu za džemne. Oni su trgovali sa Allahom Đelešanuhu, borili se na Allahovom putu, bili skromni i velikodušni. Nastojali da os osite džennet u svojim dušama i mnogi su ga vidjeli pri svoje smrti, vidjeli su svoje mjesto u džennetu. A to je moguće. Moguće je i to Allah Đelešanuhu daje svojim odabranim robovima koji svoj život provedu u ibadetu, u pokornosti Allahu Đelešanu poslaniku. Ja molim Allaha Đelešanu da nas učini od oni koji će biti pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Naravno, ne može čovjek uvijek biti u tom halu, bližini Allaha Đelešanu da stvori taj osjećaj ali se mora boriti, mora se boriti sa svojim nepsom, sa svojim strastima. Jedne prilike, spominje se da je, prenosi se od Hanzale, kaže, jedne prilike nam je poslanih poslanik s.a.v. održao takav drž, takav vaz i govor da su nam oči zarosile, a srp se zatreperila, pa smo pomislili da je to oprost tajni govor. I kada je on izašao za tog predavanja, Allahu poslanika, sallallahu alihi wa sallam, i otišao svojoj kući, sa so svojom ženom se upustio razgovor o trgovini i dunjaličkim stvarima. Pa se ponovo sjetio, Tog predavanja Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam koje ga je izuzetno dirnulo. I onda je povikao naafaka Hanzala. Hanzala je ličemiran. Izašao napolje i počeo vikati na sav glaz Hanzala je ličemiran. Hanzala je ličemiran. Proži pred njega. Ebu Bekr radi allahu anhu i kaže mu nije hanzala ličemiran, nije hanzala ličemiran. I on odlaze allahu poslaniku salallahu alaihi ve sellem i tomu kaže, kaže poslaniče kada sam bio kod tebe tako sam bio skrušen i tako sam osjećao Ja činu imana u svom srcu, međutim kada sam otišao svojoj supruzi, totalno sam zaboravio to i počeli smo pritati o dunjaločkim stvarima. Ja sam miran. pa mu je poslanik s.a.v. rekao, nije Hanzala ličemiran, kada bi vi Hanzala bili stalo u takvom halu, u takvom stanju, s vama bi se rukovali meleki na putevima ali ša'a tu ša'a nekada ovako nekada onako znači to je prirodno stanje da se iman kod vjernika podiže i pušta često više razmišljamo o Allahu wallahu ma'atima nastojimo da praktikujemo sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem naš iman će rasti, a sve što ga više zapostavljamo, on će se smanjivati. Vidimo da su ashabi bili različki, ali su svi voljeli Allahov poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, imali su različite mentalitete, jer neki su bili, bili su proničljivi, neki su bili veliki borči, neki su bili, Žestoki, međutim, svi su volili Allahov poslanika sallallahu alihi ve sallam i volili, volili su Kur'an Allahovu knjigu i njemu su se pokoravali. Zamislite čovjeka koji godinama živi u samici, gdje nima svjetlost, gdje je mrak i kada izađe na svjetlost, kada izađe iz ti samici, Kolika je njegova radost. Koliko zna da čini švjetlost. Kada bi mu ponudili šesto je na dunjalu. Čitavi metak. On tu ne bi prihvatio da se ponovo vrati. U tu tamu. U tu samicu. Tako je Allah Đalešanu kaže. Za vjednike. Allahu valiju levine amanu. Allah je zaštitnik vrnika juhliduhum min av volumati ila nur on ih iz tmina izvodi na svjetlost tako svih ashabi živjeli u džahilijetu u vremenu tmina i zabludi pa je Allah i svoje milosti poslao poslanika Jednoga od njih da ih izvede iz tih tmina na svjetlost. I zato su oni tako čvrsto se držali Allahove vjere i tako mnogo voljeli Allahov poslanika sallallahu alihi wa sallam. A imamo i priliku danas da vidimo ljudi koji na zapadu prihvataju islam a prije su živjeli u tminama u tminama navirstva, dalaleta, ža, I vidimo kada oni prihvate islam da su dosta različni od nas koji smo rođeni u islamu, od nas čiji su djedovi, nane, muslimani. Zašto? Zato što su oni iskusili tu tminu na svojoj koši. I zato što im se Allah smilavao i zao na put ištine i na put svjetlosti i zato kod njih nemao klivanja u izvršavanju i Allahu odredbi, naredbi i naredbi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam osim riči sami'na ba ata'na čujemo i pokoravamo se. Azhabe Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su Hrabri. Bili su razboriti. Imamo primjer kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam preselio na ahirat i kada se ustanovila smrt Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam izlazi Omar radijallahu anhu mašući sabljom i vikajući ko kaže da je preselio Mohamed ja ću mu odrezati glahu. Jer nije mogao prihvatiti rastanak sallahu imedjanikom Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam i tada dolazi Ebu Bakr i kada ustanavio da sallallahu alaihi wa sallam prisalio na akirat izlazi prepshit i Obožavao Muhameda sallallahu alayhi wa sallam pa Muhamede umro. A onaj ko je obožavao Allaha dželle šanuhu, Allah je vječan, ju ne umirem i proučio im ajet: "Wa ma Muhammedun illa rasulun, qad khalaq min qablihi ar-rusul." A Muhammed sallallahu alayhi wa sallam je samo poslanik, a su dolazili poslanici. Eto, draga braćom, vidimo i vama upoznatlje kaživanja o sahabima, prijateljima Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam, njihova prže, pribrženost Allahov i vjerim. Vidimo da u njihovim prstima je džennet. Stoga nastojimo da imi stvorimo našim prstima džennet da razmišljamo o džennetu o toj vječnoj kući jer u ćemo se kajati svaki od nas što nije više uradio što nije više praktiko o islam što nije bio veliko dušni zato se bazirajmo na suštinska pitanja ova, ove vjere ne ono što će nam koristiti na onome svijetu Vidimo da mnoga braća potencijiraju neke formalnosti dok sustinu totalno zapostavljaju. Što nije dobro. Što nije dobro. Mi moramo svojim ponašanjem, svojim ahlakom, svojim odnosom prema roditeljima, prema rodbini, prema komšijama pokazati... Živi islam tako da oni poželi da budu, da budu muslimani i da se dići što imaju u komšiluku osobu koja se pridržava islama i koja zrači ljepotom islama.